Rugăciunea unui dac, 1 septembrie 1879. Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, nici sâmburul luminii de viață, dătător, nu era azi, nici mâne, nici cer, nici totdeauna, căci unul erau toate și totul era una, pe când pământul ceru văzduhul, lumea toată, era, erau din rândul celor ce n-au fost niciodată. Pe atunci erai tu singur, încât mă întreb în sinem, au cine Zeul cărui plecăm, a noastre inem. El singur, Zeu, stătea înainte de a fi zeii. și din noi de ape puteri au dat scânteii, El zeilor de suflet și lumii fericire. El este al omenimei, izvor de mântuire. Sus, inimile voastre, cântare aduceții! El este moartea morții și învierea vieții, și el îmi dăte ochii să văd lumina zilei, și inima am umpluta cu farme cele milei, în voietul de vânturi auzit a lui mers, și în gas purta de cântec. Simți, duiosui vers, Duiosu i vierz și tot, pe lângă acestea ceșesc, încuna daos, să îngăduie mi intrarea în vechnicul Repaos, să blesteme pe oricine de mino avea milă, să binecuvinteze pe cel ce mă împilă, să asculte orice gură ce ar vrea, ca să mă râdă puter, să pui în brațul ce ar sta să mă ucidă și acela dintre oameni. Devină cel întâi, ce mi-a răpi chiar piatra, ce-o-i ce -o pune-o căpătâi, Gonit de toată lumea, prin animei să trec, Pânci cei i simți că ochiul de lacrime sec, Când orice om din lume, un dușman, mi se naște, Că ajung pe mine însumea, nu mă mai cunoaște, Că chinul și durerea, simțirea mi-a Că pot să-mi bleste mama pe care am iubit-o, Când dura cea mai crudă mi s-a părea amor, mor, poate-i, poate-i poate uita durere-mi și voi putea să mor străin, și fără de lege de voi muri atunci, Nevrenic cum cadavru nu li ți-l Și acelui a părinte să-i dai coroană scumpă. Ce-o să amuțe câinii ca enima am s-o rumpă, Iar celui ce cu pietre mă va izbi în față? Îndură-te, stăpâne, și dă pe veci viață. Astfel nu mai, părinte, eu pot să-ți mulțumesc, Că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc. Să cer atale tale daruri, genunchi și frunte, nu plec, spre ură și blestemuri aș vrea să te înduplec, să simt că de suflarea ați, suflarea mea se curmă și în eternă dispar fără de urmă.